וימניחם בערי הרכב ועם המלך בירושלים. וייתן המלך את הכסף ואת הזהב בירושלים כאבנים ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרוב. ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים ומקווה סוחרי המלך מקווה ייקחו במחיר. ויעלו, ויוציאו ממצרים מרכבה בשש מאות כסף, וסוס בחמישים ומאה, וכן לכל מלכי החיטים, ומלכי ארם בידם יוציאו. ויאמר שלמה לבנות בית לשם אדוני, ובית למלכותו.